Аудіокниги українською від студії «Калідор». Роберт Гайнлайн Зоряний десант Розділ 13 Хіба я сторож братові своєму Буття 4.9 Як вам здається, якби у кого було 100 овець і одна із них заблукала, то чи не залишить він 99 у горах і чи не піде шукати ту вівцю, що заблукала десь? Євангеліє від Матвія 8.12 Скільки ж краща людина за вівцю? Євангелія від Матвія, 12.12 12. В ім'я Аллаха, милостивого та милосердного Хто рятує життя одного, той рятує життя всіх, хто живе Коран, сутра 5.32 Минали роки Поступово ми схиляли чашу Терезів на свій бік. У кожній справі варто знати міру. Уже час, сер! Біля дверей стояв мій стажер. Він же третій лейтенант Бірпау. Він виглядав таким незграбним і таким молодим, що я ледь-ледь зміг стримати усмішку. Було схоже на те, що він... Такий самий миролюбний, як і його предки, мисливці за скальпами. «Точно, Джинні, уже час. Я вже був у скафандрі. Ми пройшли до корми і зайшли у відсік від стрілу. І ось що, – сказав я, – будь поруч, але не плутайся під ногами. Відчувай себе вільним, використовуй амуніцію на повну котушку». Якщо зі мною щось трапиться, командиром стаєш ти, але краще б тобі у цьому довіритися моєму сержанту загону. Так, сер. Ми увійшли нарешті у відсік, і сержант загону гукнув Увага! Шикусь! Після чого козирнув мені. Я зробив те ж саме. Вільно. Я відразу ж почав огляд першого відділення, а Джиммі перевіряв друге. Потім і я після нього оглянув друге відділення. Жодних проблем не виявив. І ніколи не виявляв. Мій сержант загону був набагато педантичнішим за мене самого. Але я знав, хлопцям спокійніше, коли їхній «старий» особисто оглядає спорядження кожного. Окрім того... Це було моїм прямим обов'язком. Я знову вийшов на середину відсіку. Просто ще одне полювання на багів, хлопці. Але воно буде трішки відрізнятися від минулих, як ви вже знаєте. Ми не можемо використовувати планетарні бомби, тому що вони тримають на наших полонених. Тому ми спустимося на цю планету, залишимося на ній, і викуримо звідти багів всіх до останнього. Ботів для повернення не буде. Хіба що нам будуть доставляти боєзапас та харчування. Якщо ви потрапляєте у полон, не смикайте, стримайтеся рівно. За вами вся наша федерація. І пам'ятайте ще, що так чи інакше вас визволять. Цього ж самого... Чекають від нас і хлопці з Монтгомері, і Свемпхокс. Ті, які ще лишилися живі, чекають на нас. І вони знають, що ми обов'язково прийдемо. І ось ми йдемо. Ми не лишимо їх у біді. І нікого із наших. Пам'ятайте, навколо буде безліч своїх. Дуже великі групи зосереджено і на орбіті. Але ми від цього абстрагуємось. Нам треба подбати тільки про свій сектор, про свій город. Як це зробити, ми вже неодноразово повторювали. І останнє. Якраз перед самим прибуттям я отримав лист від капітана Джелала. Він пише, що його нові ноги чудово працюють. Але він також просив передати, що він... Він завжди пам'ятає про вас і сподівається, що ви прославите свої імена. А я буду намагатися не відстати від вас. П'ять хвилин, падре!» А наступної миті я відчув, що, як завжди, починаю тремтіти. Дрижаки трішки відпустили, коли я давав останні настанови і командував «По відділеннях лівий та правий борт! Приготуватися до десанту!» Все було нормально, коли я оглядав хлопців у капсулах, в той час як Джиммі і сержант перевіряли капсули з іншого борту. Потім ми посадили Джиммі у третій за рахунком кокон. Коли його обличчя зникло, я знову почав тримтіти немов у лихоманці». Мій сержант загону поклав руку на плече скафандра. Як на навчаннях, синку. Так, тату, — відповів я і негайно припинив тремтіти. Зі мною завжди так, коли я чекаю. Я знаю. То все гаразд, сер? — запитав він. По-моєму, так, тату. Я легенько вдарив його у бік, а потім Хлопці із команди флотських посадили і нас до капсул Тремтіння більше не поновлювалося Я доповів Шибай, голови Ріко, готові до десанту 31 секунда, лейтенанте Очувся голос капітана А потім вона додала Бажаю удачі, хлопці Цього разу ми задамо їм жару «Обов'язково, капітане!» «Приготуватися? Хочете трішки музики, поки чекаєте?» І вона вімкнула запис. «В ім'я вічної слави піхоти! Хай славиться ім'я! Хай славиться ім'я Роджера Янга!» Роберт Гайнлайн Зоряний десант Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали цей чудовий роман. Щиро дякую вам за ваші підписки, вподобайки, за ваші коментарі та поширення у соціальних мережах. Української має бути більше! Коли маєте можливість, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку «Монобанк», «Баймія чи «Патреон». Деталі у описі до цього відео. Але найперше і найголовніше, про що я хочу вас попросити – не забувайте підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим захисникам і, звичайно ж, вірити у нашу перемогу. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!